32. fejezet December 8. szerda 18.25 Cheryl Stanford a bevett protokoll ellenére élesen bekopogott az ajtón, amit azután ki is tárt, mielőtt még Lorinak esélye lett volna válaszolni. Épp végzett volna egy újabb megbeszéléssel, amelyet helyettesével George fontworth folytatott, és amelyet így durván félbeszakítottak. Mi az, Seril? ráncolta bosszúsan a homlokát, ahogy titkárnőjehez fordult, akiről azt hitte már rég hazament. Ő maga is alig várta, hogy végezzenek, és elindulhasson végre. Szívesebben ért haza hatra, mint hétre, hogy eltölthessen egy kis időt a gyerekeivel, de ez egyelőre valószínűtlennek tűnt. Hívás az egyesen, jelentette be Seril. Csak hagyjon üzenetet, Seril. Akárki is az ráér holnap reggelig, nem hinném, Lori, rázta a fejét serül. Szerintem beszéljem vele. A Menhetten Memoriál Kórház sürgősségi osztályáról keresi, és haladéktalanul beszélni akar magával. De miről? kérdezte Lori, miközben a szíve már is kihagyott egy ütemet, mintha előre sejtené, mi lesz a válasz, csak még önmagának sem akarná beismerni. Attól tartok, Jackről igazolta Sheril a félelmeit, balesetet szenvedett. Szentég! Lorinak hirtelen elállt a lélegzete. Felvont szemöldökkel kapta a tekintetét George felé, mintha csodálatos módon közbeavatkozhatna, Jack érdekében. Aztán kapkodva felvette a telefont, lenyomta az egyes vonalgombját, és ideges hangon bejelentkezett. — Lori Montgomery? kérdezte egy kellemes hang. Igen, mi történt? Az önférje Jack Stapleton? Igen, jól van. Jelenleg is zajlik a vizsgálat. Kerékpár balesetet szenvedett, és sebészi beavatkozásra lesz szükség. Szeretnénk, ha minél előbb be tudna fáradni a sürgősségi osztályra. Azonnal indulok, Rebecca Lori, de jól van. Mint mondtam, a vizsgálat jelenleg is zajlik. Mire ide bizonyára többet fogunk tudni, és beszélhet az orvosaival is. Mit gondol, mennyi időn belül ér ide? Húsz-harminc perc. Vágta rá Lori. Rendben. Az én nevem Pamela Harrison. Szociális munkás vagyok. Személyesen engem keressen. Köszönöm. Ott leszek, amint tudok. Visszaejtette a kagylót a helyére, és újra george fordult. Félelmében és haragjában egy pillanatig nem talált szavakat sem. A francba csattant fel végül. Évek óta ettől rettegek. Hogy van? érdeklődött George. Nem árulta el. Vagy talán ő sem tudja. Szociális munkás, nem orvos vagy nővér. A lényeg, hogy mielőbb az MMK-ba kell mennem, de mielőtt megtenném, hivatalosan is szeretném megkérni, hogy vegye át az IOI vezetését. Sejtelmem sincs, mi vár rám, hogy meddig tart ez az egész, de nem akarok ott is az intézet miatt aggódni. Számíthatok magára? Természetesen, bólintott George. Kérem, értesítse a diszpécsert, és akit csak lehet. Hogyne? Intézek mindent. Sok szerencsét, és a cég miatt egy percig se aggódjon. Rajta leszek mindenen. Köszönöm. Lori visszafordult Cherylhez. Kéne egy fuvar a Manhattan Memorial kórházba. Cheryl eltűnt, míg Lori a téli kabátjával küzdött. George felsegítette rá. Majd belekékültem, annyit papoltam Jacknek, hogy egyszer ez lesz a vége, mormolta Lori maga elé. Persze hiába könyörögtem neki. Most is csak abban reménykedhetek, hogy talán nem olyan szörnyű, mint gondolom. Biztosan rendbe jön próbálta vigasztalni George. Senkit sem ismerek, aki külön fizikai állapotban lenne, és nyilván jobban tud biciklizni, mint bárki más. Én is csak ebben bízom, értett egyet Lori. Öt perccel később beült egy überbe, és útnak is indult. Öröm az ürömben, hogy lassan hét óra lett, kezdett lecsengeni a csúcs, így jó időt futottak észak felé. A kocsiban töltött időt arra használta, hogy hazatelefonált. Beszélt Kathleen-nel és az anyjával, akikkel tudatta, hogy csak későre várható, és jelenleg épp úton van az MMK sürgősségi osztálya felé, miután Jack kerékpárval esetet szenvedett. Semmit sem tudott a férje állapotáról, mégis igyekezett épp derülátónak tűnni, mint az imént George, bár megnehezítette a dolgát, hogy törvényszéki patológusként, Túlságosan sok kerékpárbal esetet látott. gigi is beszélt, és elnézést kért tőle, amiért valószínűleg nem lehet ott, hogy lefektesse. Annyit neki is elárult, hogy az apja kórházba került, mert elesett a bringájával, ezért össze kell foldozni. Amint a kocsi beállt a sürgősségi bejáratához, kipattant belőle, és felrohant a rövid lépcsősoron, majd berontott az üvegajtón. Elfogadta és kapkodva felvette a felé kínált COVID maszkot. Ahelyett, hogy beállt volna a betegfelvételnél kígyózó sorok valamelyikébe, egyenesen a pulthoz lépett, és erélyes hangon Pamela harrison kérte. – Én vagyok Pamela Harrison – bukkant fel egy fiatal nő – Lori szemében inkább tűnt középiskolásnak, mint végzett diplomás szociális munkásnak. Kifult hangon mutatkozott be neki. – Á, igen! – bólintott Pamela. – Doktor Sidoti szeretne szót váltani önnel. A nő minden további nélkül kilépett a pult mögül, és intett neki, hogy kövesse. Miután áthaladtak a sürgőségi azon részén, ahol az ambuláns betegek életjeleit mérték fel, mielőtt visszaengedik őket a váróba, Pamela egyenesen az egyes traumás vizsgálóhoz vezette Lorit, ahol Jack feküdt. Ha megkérném, várakozna itt egy kicsit, kérdezte a helyiség előtt. Hogy ne? Lori kisebb tömeget látott örvényleni a középütt álló vizsgálóasztal körül. Feltételezte, hogy Jack köti le a figyelmüket bár az ajtóból egyetlen porcikáját sem láthatta. A falba ágyazott kijelzőkön képek és életjelek villóztak, de a részleteket nem tudta kivenni. Megnyugtató módon szabályos és kitartó csipogás töltötte be a vizsgálót. Miután nem érzékelt különösebb feszültséget, és őt is ideengedték, most először érezte úgy, hogy nem alaptalan a derülátása. Nézte, ahogy a szociális munkás megkopogtatta a vizsgáló közepén álló egyik alakvállát. Amikor az alak elfordult, Pamela az ő irányába mutatott. A nő, akinek nátszálvékony vékony alakját a védőruházat sem leplezhette, kimértem bólintott, és kivált a csoportból, hogy egyenesen oda hozzá. Doktor Carol Szidoti vagyok, mutatkozott be. Ha jól értem. Ön dr. Lori Montgomery, dr. Jack Stapleton felesége. Így igaz, bólintott Lori. Hogy van, Jack? Örömmel mondhatom, hogy az életjele is stabilak. Ugyanakkor azt sem titkolhatom el, hogy súlyos traumát és agyrázkódást szenvedett, emiatt mostanáig nem nyerte vissza az eszméletét. Emellett szilánkosra tört a szárkapocs csontja, és eltört a csípőcsontja is, Viszont az eddigiek alapján nem sérült meg a gerince, sem valamelyik létfontosságú belső szerve. Mit lehet tudni a fejsérülések kiterjedtségéről? Lori elnézett a sürgőségi orvosa mellett, és azt kívánta, bár oda és maga vizsgálhatná meg Jacket. A hordozható röngen nem olyan alapos, mint a képalkotó központ, de egyelőre nem látni koponyatörést. Nem sokára konzultálunk egy neurológussal, addig is az ortopédiai konzultáció zajlik. Én is orvos vagyok, jelezte Lori, törvényszéki patológus egész pontosan. Igen, hallottam, ami azt illeti, tudom, hogy ön a New Yorki Igazságügyi Orvostani Intézet vezetője. Örülök, hogy megismerhetem, bár sajnálom, hogy éppen ilyen körülmények között. Ha jól tudom, a páciens is... Törvényszéki patológus. Így igaz, bólintott Lori. Bámulatos mennyire tájékozott. Nagyon jók a szociális munkásaink. Szeretném látni a férjem. Lori újra befúrta tekintetét az asztal körül nyüzsgő csoportba. Természetesen. Carol elfordult és előre ment. Felemelte a hangját. Elnézést mindenkitől, de ő itt dr. Montgomery, a páciens felesége. A sürgősségi nővérei utat nyitottak, hogy átengedjék Lorit a vizsgálóasztalhoz. Első pillantásra Jack állapota nem tűnt olyan szörnyűnek, mint várta. Más rendellenesség nem is ötlött a szemébe, csak a horzsolások az arc jobb oldalán és a jobb lábát rögzítő pneumatikus sín. Ezt leszámítva és egészséges arc színéből ítélve akár alhatott is volna. Mindkét karjából infúziós csövek álltak ki. Ő itt Henry Thomas, mutatott Kerol az asztal szemközti oldalán álló férfira, aki láthatóan kulcsfontosságú szerepet játszott a trauma ellátásában. Rövidújú, műtős ruhálól, izmos és mérsékelten szőrös férfikar látszott ki, míg az arcot védőmaszk és sapka fette. Ő vezeti az ortopédiai osztályt, Szerencse, hogy ilyen hamar elértük, épp végzett egy másik esettel, amikor behozták a férjét, így azonnal rendelkezésre állt. Lori és Henry udvariasan köszöntötte egymást, mielőtt utóbbi rátért a lényegre. Amint az idegsebész rábólint, a férjén műtéti beavatkozást kell végeznünk. Mindkét törést belsőleg kell stabilizálnunk ami a csípőt illeti, a páciens életkorának figyelembevételével szóba kerülhet a protézis alkalmazása, bár személy szerint én a stabilizálás híve vagyok, amennyiben nincs túl nagy elmozdulás, amit az eddigi röngenfelvételek megerősítenek, vagy nem kerül veszélybe a combnyak vérellátása. Meg persze akkor is, ha a csontminőség ezt lehetővé teszi, bár amennyire látom a férje aktív életet él. Kicsit túlságosan is, erősítette meg Lori. Hadd kérdezzek valamit. Ön szerint lenne értelme átszállítani az enyú sebészetére? Néhány éve ott műtötték, és nagyon jó tapasztalatokat szereztem. Nem tervezte el előre, hogy felteszi ezt a kérdést, csak akkor ötlött fel benne, amikor felmérte Jack általános állapotát. Túlhajszolt agyában hirtelen egészen új jelentést kapott szúpasszéro halála, és mindaz, amit Jack a kórházi sorozatgyilkosról mesélt. Henry egy pillanatra elgondolkodott. Láthatóan ő sem számított a kérdésre, megköszörülte a torkát, ami időt adott neki a gondolkodásra, és hogy túltegye magát a felvetés miatt érzett sértődöttségén. Ha engem kérdez, én nem javasolnám, felelt végül. Véleményem szerint ezzel szükségtelen és elfogadhatatlan kockázatnak tennénk ki, különösen annak fényében, hogy nincs eszméleténél. Különben sem hinném, hogy lenne értelme halogatni a törések ellátását. Értem. Lori kicsit szégyenkezett, amiért egyáltalán előállt ezzel. Hogyan döntik el, mihez kezdenek a csípőjével? Úgy vélem, lesz alkalmam meghozni ezt a döntést, ha a műtőben közelebbről is megvizsgálhatom a sérülést. A csont minőség és a vérellátás tekintetében is. Értem. Ismételte meg Lori. Kicsit még mindig feszengett, amiért előhozakodott az átszállítás ötletével, ráadásul egy kórházi gyilkos miatt. Határozottan emlékezett rá hogy Jack szerint a kórházi halálozási ráta csökkenő tendenciát mutatott, ami alig ha csengett egybe a sorozatgyilkossal kapcsolatos elmélettel. Különben is, tűnődött el. Mi oka lenne egy sorozatgyilkosnak eltenni lábalól Jacket? Erről az is eszébe jutott, hogy épp ma délután készült átbeszélni valakivel Szú gyanúját. Elnézést, doktor Montgomery szakította Pamela félbe a gondolatmenetet. Ha egyelőre végzett, lenne szíves követni? Alá kellene írni a betegfelvételi lapot és a beleegyező nyilatkozatokat. Hogyne? Mielőtt követte volna Pamelát, még visszafordult Henryhez. Köszönöm, hogy gondoskodik a férjemről, és ellátja a sérüléseit. Nincs mit, felelte Henry. Alig várom, hogy megtudjam pontosan, mit talált. Azzal kerol felé fordult. Mindenkinek köszönöm az erőfeszítését. Nagyon hálás vagyok az egész csapatnak, és várom a neurológiai konzultáció eredményét. Természetesen. Az én műszakom hétkor lejár, de a váltótársam dr. Vega tájékoztatni fogja. Nos, még egyszer köszönök mindent. Lori megfordult, és Pamela nyomában távozott a vizsgálóból.